Алілуя, Богага плюс 500 тюбле полюбе. Е, алілуя. плюс 500 тюбле полюбе. Г, -г, -г. алілуя. полюбе. плюс 500 тюбле полюбе. Секрет і Відвисали ми якось із мохом у ялівцевому кущі. Тихо так відвисали культурно. Там, де мох, там навіть чортополох перетворюється на кущі. Що вже й казати про ялівець. Хоча саме до ялівцю мох ставився скептично і на всі мої репорти відповідав стереотипним плацепщик хулі. Хоча найгірше за мене знав, що вживати, в принципі, можна все. Хорошу людину і кизяк вставить, ні? Полюбе. Гу. По секрету скажу, що у безлічі ялівцевих рецептів є один спільний і дуже важливий елемент. Вірніше їх два. Треба мати гарну скляну баклажку. Дивися, орган GT 7 сьомої лабораторії Арастамана Імхопрес 25 примірників і друзів планокурів. А, ну і потрібен ялівець, річ ясна, але з цим проблем немає. Різні його сорти ростуть у нас зазвичай довкола адміністративних будівель, поблизу освітніх закладів і захсів. Найкраще брати молоді пагони, хоча можуть бути і грубчі гілки, і шишки, чи горіхи, чим там родить ялівець, і навіть кора. Корені я купати не пробував, ну був в обломі ніби на що. Ага, якщо трапиться колючий різновид, Бажано мати з собою шкіряні рукавиці і ножиці, голки цього ялівцю страшенно гострі й болючі. Зате там просто такі офігенні бруньки. Ну, коротше, схема така Наповнюєте свіжозібраним ялівцем баклажку і на тиждень, а краще на два, віддаєте її в користування активним планокурам. Переконати їх курити свій план через вашу баклажку неважко. Живильний дух живиці правильні ефірні масла, ароматичні смоли та насичені алкалоїди, що їх у достатку містить ялівець, перетворять малогламурний процес вживання ганджі на приємну оздоровчу процедуру, мікс інгаляції та аромотерапії. Жоден навіть початкуючий растаман не відмовиться від такого себерецтва. Словом, на цьому етапі планукури роблять свою справу, відловлюють кайф – аналізують приходи, симулюють від'їзди, тобто відтопирюються по-чорному. А ви в цей час можете зайнятися якимись суспільними обов'язками або просто гристи нігті і нервово курити в коридорі. Ну от, і через тиждень, а краще через два, ви забираєте в розморених і розподлючених халявою планокурів свою баклашку із просякнутим канабінолом і олівцем і біжите додому відриватися у гордій самотності. Існує добра сотня способів його вживати, нічого складного в цьому немає, кожен може експериментувати на свій розсуд, тут не може бути спільних рецептів, їй-богу, нічого я не зажав, нічого мене не душить жаба ділитися. Просто місце шкода. Трохи ентузіазму і фантазії, і в кожного все вийде. Головне, мати інгредієнти, а з інгредієнтами, як бачите, простіше не буває. Ну і от, лежимо ми з мохом в кущах, тихо так лежимо. Культурно, зовсім тихо лежимо, бо, типу, єлівець не вставляє. Тоді я і кажу Подумаєш, ти мене теж колись був розвів з банановими шкурками, я як ідіот збирав їх по смітниках і курив, пам'ятаєш? Бугага. І тут увага. Зверніть її, увагу септо на оце бугага. Непосвяченим воно нічого не промовляє, однак для мене є незаперечним свідченням різкого пожвавлення москової активності моха. Зазвичай він обходиться без голосних і оперує двома універсальними поняттями – «гг» і «бгг». А тут стільки букв відразу «опа», – подумав я, але нічого не сказав. «Опа», – нічого не подумавши, – сказав мох. «Привіт, це я прийшов», – сказав я лівцевий куш, і почав повільно, але невпинно розцвітати по периметру Бусковим. «Ого!» – спитав я. «Сто пудів!» – відповів Мох. Цитувати подальший діалог повністю не має сенсу. Подаю його фрагментарний конспект. «Я! А ти не вірив!» – Мох. «Бля! алелуя". «Я!» Шамани півночі вдихали дим ялівцевих гілок, що тліли на вугіллі з метою досягти просвітлення і галюциногенних візій майбутнього. І ця традиція передавалася з покоління в покоління. Мох. Е, <губ> <губ> <губ> Кима отцові діки йшолі? Я. Ну шо, шо? Я не це прочитав, до речі, в серйозній монографії з антропології культури. Мох. Книжка в сумці, хуй на думці. <губ> <губ> Бля, ну ти можеш розмовляти як людина. <губ> Мох. Тільки якщо даш баклашку відсмоктати. <губ> я. Ні вопрос тримай. Мох. <губ> Бля, Е. <аллилуйя." губ> Я, Куримо во славу Господню. Мох без базара. Я, автор жод мох, тюбля і Голандії не надо. Г. -г, -г. Я, яд мох, жир. Г. Я, я мох, жир. Г. Я, яд мох, жир. Г, -г, Г. Я, може поговоримо про щось інше? Мох. Я надеюсь, пост паралічен могистром. Я, що таке? Мох. Ба-га-га-га. -ага. Пора канонізувати тебе, братухо. Адський же жест хулі. Любіть ті віна плацебо приколоться, я віжу. Попробую кі, молотком по голові. Довше перти буде в шість разів. ге ге Ну і такої стилістики кілька метрів у форматі МП-3. Сподіваюся, зрозуміло, чому я змушений повернутися до авторського мовлення. А повертаюся я до нього, аби розповісти про мега-суперську тему що виникла в нашій змохом розмові без жодного зв'язку із задемонстрованими повище зразками усної народної творчості. Якось повело нас так, що ми почали згадувати свою фронтову юність і бойові непальські ночі. Непал це така ментальна територія, заодно і полісемантичне поняття зі складною етимологією, тут і старослов'янське. Себто той, хто не впав, хто вистояв, чи в сленгому варіанті той, хто не спалився, не палений, і діалектично ідіоматичне не пальцем роблений, варіант не пальцем роблений, і цілком уже завернуто кислотно-субкультурне не пал, себто сикам. Цей не пал у кожного свій, але нам мохом пощастило служити у підрозділах дислокованих неподалік. Тому нам було що згадати спільного. От цих ото спогадів я і не хочу подавати в діалогічній формі, бо діалогу як такого і не було. Ми говорили просто, доповнюючи один одного, іноді навіть в унісон. Іноді навіть мовчали, мовчали, думаючи спільну думку. І спільна думка виглядала як якась чи то хроніка, чи то літопис, приблизно так. У ментальному Непалі завжди було багато монастирів, які між собою ворогували, вели жорстке протестне протистояння. По суті, це була іманентна особливість ментального Непалу. Гостроконфліктне співіснування всіх персонажів сукупної шизоїдної особистості виконувало функцію певного профілактичного балансира, уможливлюючи появу таких форм самоорганізації системи, що забезпечували оптимальний рівень шизофренічності, ідентифікаційної структури шизоїдної особистості та сприяли загальній мультикультуризації приватної світобудови. Серед численних монастирів, чернечих орденів і сект були найдивовижніші і найекзотичніші. Жоден інший куточок ірреальності не міг похвалитися таким різноманіттям астральних та енергетичних форм. Поданий далі перелік не відображає і дощиці того, що насправді. Отже, серед монастирів і чернечих орденів траплялися монахи Чапаївці, фанати психічної атаки, дизайн їхніх бойових кімоно ремувався зі стилістикою офіцерських мундирів Білої гвардії, психічну атаку йшли задом, відступаючи. Імітуючи обманний маневр тачанки, заманюючи ворога на територію свого монастиря, щоби потім жорстоко над ним позбиткуватися. Довший час були непереможними, поки не натрапили на ченців друїдів. Ті перемогли чепаївців за допомогою дерев'яних тріщалок, тріх, з яких один в один нагадував кулеметні черги Анкіного Максима. Монахи невротики. Виходячи на поле бою, поводилися вкрай збуджено. Гризли нігті, спонтанно мітили територію, нервово курили, намотували на пальці свої буддійські оселеці, не сякалися, плутано висловлювалися, безладно оргазмували тощо. Ворог, непідготовлений психічно, зазвичай не витримував цього видовища і розбігався в паніці. Монахи-левітанти Самі левітувати не вміючи володіли здатністю запускати в політ зовнішні об'єкти – предмети, речі, тварин, інших людей. Улюбленою зброєю левітантів були ескадрилії дерев'яних сандалів гета. 1976 року монастирські загони бойовиків розгромили літаючими капцями магістратуру Семети Бабанелон. Чинці-ігноранти Ігнорували ворога до такої міри, що в упор не бачили ні його самого, ні його зброї, через що вбити їх було просто неможливо. Чернці-райтери Застосовували проти ворога прийоми нейролінгвістичного програмування, зокрема, магічно закланальну силу рекламних слоганів. Класичним вважається приклад їхнього віртуозного бойового володіння найскістським гаслом «Just do it». Фінансисти з етерики, або ж так званий Орден первинного накопичення капіталу, проводив свою боротьбу винятково фіскальними та аудиторськими методами. Орден воїнів-метаморфозників. Вишукувавшись у бойовому порядку, його бійці могли так швидко обмінюватися тілами, що розвідка супротивника била на сполох. Неможливо боротися з ворогом, у якого командно офіцерський склад перманентно перетворюється в шерогових солдат, і навпаки. Секта монахів-дендрофілів – Зливаючись у містичному екстазі з деревами, вони оточували загони супротивника такими непролазними хащами, що ворожа армія починала блудити, розбрідатися, плутатися в ентеоботанічних заростях, де невдовзі і клеяла ласти від надміру психоактивних рослин. Чінці білінви сходу опановуючи мову ворога, блисковично влаштовували локальне ваволонянське смішання язиков. Смішання не в сенсі змішування, а в сенсі осмішування, осміювання, окарикатурення. Подібно ж і язики не в сенсі мови, а в сенсі військовополонені інформатори, з якого виникало вавилонянське ж столпотворення, заклинально-споглядальне творення столипінів, а потім гурджіївське столоверчення від «стол і віра віра в духовні властивості контактерських столів, ну і ціла решта лінгвістичних покручів. Чинці Валькірії застосовували дуже попростецьке, дуже в скопійовану з Апокаліпсис НАВ методу повітряної атаки. На вертольотах Мі-10 під музику Вагнера вони гасали над ворожими позиціями, сіючи розбрат і паніку. Монахи Камікадзе в синхронному флешмобі робили групове харякірі, смерть шукуючи супротивника безглуздим кривавим видовищем. Поки ворог тихо помирав від культурологічного ступору, камікадзе запихали нутрощі назад і випускали на себе елітні загони термітів-санітарів, які своїми клешнями не лише зшивали краї ран, але й вводили, кусаючи в кров воїнів антисептики, анаболіки і психотропи. Загинули в бою з ченцями чин... дезінсекторами Секта ченців дезінсекторів завалила камікадзе по бичому просто, оприскавши їхні ряди засобом від мурашок. Дезінсекторів, своєю чергою, завалила банда монахів-безпредельщиків, тупо балончиками з нейропаралітичним нейропаліт... газом. На кожного бика знайдеться свій безпредельщик, на кожен безпредел – Своє безпести. Відморозки з балончиками заламалися на ченцях торчках, які так довго сиділи на ацетоні клеє момент і лимківській кропці, що спаралізувати їхні нейрони не могло вже нічого. Нейрони були відсутні. Торчки, хоч і досягли неймовірних успіхів у справі поєднання інтоксикації та довголіття, згинули в нерівному бою з плевридчиками. Ці харкали отруйною легеневою рідиною, що роз'їдала жертв як кислота, призвичайні до внутрішніх токсинів, а так і ззовні торчки не витримали. Плевридчиків скосили сухотники, які банальним кровохарканням і вгодованими паличками коха винищували супротивника як чума, септо як туберкульоз. Варто зауважити, що серед мешканців ментального непалу було багато дивацтв і екзотичних збочень, пов'язаних саме з легеневими хворобами. Це наслідок перманентного у високогір'ї кисневого голодування та племінних традицій вдихання психоактивних сумішей. Довший час, так званий період Синті, непереможною трималася ватага чинців-кислотників. Ці йшли в бій, зодягнувши кисневі маски. Прихід від кисню у відвиклих від кисню горян був ні і вони бороздили рязди супротивників, що старий кінь цілину. Подейкували, що згодом, коли голий кисень перестав вставляти, вони почали допомповувати кисневі балони веселим газом. Це ймовірно бо полягли вони, власне, від повальної ржачки, зустрівшись на одному з маршів із монахами-клоунами. Орден монахів-клоунів належав до поміркованих пацифістів і уникав прямих сутичок, вступаючи в бій лише тоді, коли ворог з'являвся просто посеред шляху і розійтися було неможливо. Їх самотужки поконав один провінційний лама, вийшовши до них із шматком дзеркала. Вперше побачивши власні віддзеркалення, клоуни, зганьблені, пригнічені і здеморалізовані, розбрилися довколишніми лісами. Більше їх ніхто не бачив. Того ламу намагався перевершити його брат-близнюк з другою половиною дзеркала. Але сили виявилися рівними. Ніхто не хотів уступити і ніхто не міг перемогти. Здавалося, бій триватиме вічно, і зоєк від цього протистояння долетів до небес, і побачили безсмертні, що два немічні близнюки можуть своєю впертістю і непоступливістю погубити увесь ментальний Непал і звільозували армію японських монахів-туристів з фотоапаратами. Засліплені фотоспалахами близнюки перестали бачити один одного, їх перестала душити жаба, суперництва, двобій закінчився, а світ врятувався. Коли ялівець замовк, Мох сплюнув недожовану оголоску і сказав «Плюс 500». «Може це до нас сходив Господь у кущі ялівцевому?» висловив припущення я. «Блядь, Юра, остановись, бо визнесеш все раніше времені», – несподівано аргументовано підсік мою пафосну багатослівність мох. «Бу-га-га», відізвався я, відчувши сплеск мозкової активності, і ми тихим левітаційним кроком рушили додому. У Непальцем роблений, непалений монастир лівцевого братства. Це майже на півдорозі між внутрішнім Дагестаном і глибокою Гуцулією. Якщо йти на світло, то за прохацькою хатою третій поворот у гору. Коротше, типу можна тупо поаскати у місцевих точков, поспитати, а де база галімах, плацепщиків, хуля.